اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله min, الرحيم الحمد لله رب العالمين jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, wa jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Waya hazimal ahzab, ya Allah Waya munzil ar-rahmah, ya Allah Isma' du'a'ana, ya Allah Innaka antas sami'ul Allah Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah Mengambil keberkatan majlis ilmu Dalam program Al-Kuliyah ini, ya Allah Di majlis ilmu yang mana Diturunkan rahmat olehmu Didauni para malaikahmu Kami yakin dan sebenar-benar iman bahawa ia sedang terjadi ya Allah Maka dengarlah doa ini yang maha mendengar as-sami' ya Allah Dengarlah permintaan ini ya mujib ya Allah Ya Allah ampunkan kami ya Allah dalam majlis ini ya Allah Hinggakan pabila kami keluar dari majlis ini ya Allah Tiada lagi sebarang dosa Walau setimbang darah pun Ya Allah Andai kata di kalangan kami ada Yang gundah gulana Gembira ceriakan hidupnya Jika ada yang sakit Sembuhkan semua sakitnya Jika ada yang menanggung Ka'iban tutuplah Aibnya ya sattar uyub Jika ada yang menanggung Bebanan hutang pihutang Rezekikan padanya Rezeki yang halal lagi barakah Banyak melimpah ruah dan berpanjangan Hingga selesai kewajibannya Dapat pula dia berzakat, berwakaf, berinfak, berjariah di jalan yang kau redai Ya Allah, andai dia punya sebarang hajat dan permintaan padamu Ya Allah, kabulkan permintaannya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya Sembilan bulan, sepuluh hari lamanya Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya, Ya Allah Luka kulitnya, Ya Allah Tumpah darahnya, Ya Allah Bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita Itulah ibu kami Ya Allah Demi Al-Quran yang kami baca tadi Keberkatannya Ampunkan ibu itu Ya Allah Ampunkan ibu yang tidak pernah Kenyang makan minumnya Kerana mengenyangkan kami Ampunkan ibu yang tidak pernah Lena tidurnya kerana Menyenyakkan tiduran kami Ampunkan ibu yang Ternak berkisah langsung dengan Sihat sakitnya kerana Menjaga kebajikan Kami, ampunkan Ibu mulia sungguh dirinya, sudi membasuh, mencuci kotoran dan najis kami, Ya Allah. Tidak pernah pula dia mengungkit dan bersungguh, Ya Allah. Ampunkan Ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua memamah dirinya Ya Allah Ya Allah ampunkan pula seorang lelaki yang dibintikan dibin nama kami dengan namanya Itulah Ayah kami, Ya Allah Manusia yang mengajarkan kami Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad al rasulullah Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini Kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini, Ya Allah Kami kenal engkau Tuhan kami Kami kenal NabiMu, mu Utusan-Mu Ya Allah Kami kenal bahawa akidah yang sebenarnya Mesti dipegang hingga akhir hayat kami Ya Allah Ya Allah ampunkan ayah yang kami selalu tidak memahami dirinya Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu Resah gelisahnya diceritakan hanya padamu Rahsianya hanya engkau yang tahu Ampunkan ayah yang bertanya khabar melalui disannya ibu Yang mengahulurkan wangsaku melalui lembutnya tangan ibu Yang selalu memandang kami ketawa kecil tersenyum lebar dari jauh Tetapi bila-bila didekati wajahnya tegas mendidik kami Hingga hari ini bila kami ayah jadi ayah ibu Kami baru mengenali itu ayah sebenarnya ya Allah Ya Allah, andai kata mereka berdua masih ada Engkau sihatkan mereka Panjangkan umur mereka dalam kebajikan dan kewarasan Ya Allah Tambahkan padanya ketabahan dan keimanan Ketakwaan, ya arhamarrahimin Andai kata engkau ingin ambil dia, mereka berdua dari kami Jangan engkau sakiti mereka, ya Allah Jangan sakarat itu membebankan mereka Ya Allah Seperti mereka selalu mendodohi kami Ya Allah Lembutkanlah urusan itu Ya Allah Andai mereka telah pergi bertemu dengan Melapangkan kuburan mereka Pindahkan mereka dari kegelapan liang lahat ke dalam surgamu Yang luasnya tidak terperi. ك مرك نعمد أبدي ربنا تقب مننا إنك أنت السمعع العم وتبعلينا يا موؤلانا إنك أن تتوب الرحيم وصل اللهوع نبينا محمد وع آلهه وصحبه جمعين ربنا تق من إنك أن ت السمع العم وتبعلينا مولانا إنك أن تتواب الرحيم وصل الله على محمد وعلى آه وأصح به og han dør i læren, og wal hidayah i læren. wa